де переблизькою чорні вогні печенізькі, а куди хоч, куди знаєш, чи на три дороги за трьома користями, чи на одну тільки, а вертатися повинен не сам, а з і заполоненою душею вдари жертву вельможній чужинці. Я виїздив із Києва як вигнанець, як відлучений на час, може, й довгий від княжих щедрот, княжого дбання і любові, тому, мимоволі, здригався від страху, а брат не сміян, і не пробував розганяти той страх, а випроваджуючи мене за київські брами з холодними словами. Згадуватимеш, Володимирове, пиття та ядіння, хліба, м'яса, овоч різноличний та меди і пива? Ще пошкодуєш, що не шанувався і що накидав оком не туди, куди слід? Яке око і куди ж я ним накидав?» Гірко мені було, що й брата не почув слова справедливого і співчутливого. Серце стискувалося від покинутості, яка охопила мене в темних передсвітанкових просторах. Та заїжджав мій кінь над либіддю, грянув він як грім на небі, а вдарили його копита по прадавній дорозі за пироговим, і вже не думав я ні про княгиню, ні про її неправедне виління. Молода сила прокинулася в мені радість і надія зродилася в серці». Вірний кінь ворони піді мною, меч при поясі, туги, лук і сніп стріл за спиною, око метке, рука тверда, гей, уступіться, ліси дрімучі, і розійдіться всі чорні тури і грубі звірі, пороздилайтеся всі туги луги та пропустите мене до милої». Застугнує аж до самої Росії, а тоді й до моря хвилями лягають степи, де свисти гук печеніцькі над людьми, що пробують жити там, не лякаючись ні диких набігів, ні пожоги, ні цури й пеки, ні чортів бісів. Назимка у своїй відчайності могла б забігти аж у ті степи, та все ж я, як вважав, не заблукала так далеко, бо мало десь тут, біля упадіння стугни в Дніпро, родове селище свого покійного батька, своїх дідів і прадідів. Там я й сподівався її знайти. Рід Назимчин назвався Плютами, а мабуть таке наймення носило й те, заховане в пущах селище, та чи важить ім'я, коли на півсотні поприщ довкола ні людського будування, ні людської мови, ні прослідів людських, а тільки й тужливе зимове безгоміння і несміливе сонце, яке десь за важкими хмарами прокреслює коротку свою дугу, ледь народившись і скупо бризнувши світлом на засніжену землю, полохливо занурюється в недвижне море сплячки, протягом якої людям доведеться вдовольнитися вовчими вогнями, гнилим світлом болетяних світлячків і розпачливим лучевом яке присвідчує найпершим потребам, але не може вийти на широкий простір і ніколи не замінить самогутнього небесного світила. Я хотів ще за дня добратися до плютів. Трави під снігами, квіти під снігами, голі чагарі, мов, з розпачені руки мертвих богів, і дороги в безвість, непривітної німа. А що вже промовляють моєму серцю ці простори, а в душі моїй бився переляк, і розгубленість, і скімлення, яку цуціняти і від материної цицьки. Куди мене прогнали і відігнали? І чому брат мій старший не захистив мене? А боги? Наші давні боги були байдужі і безмовні. Та хіба і без богів не мали мислив для наших мук і для радощів теж, щоб тепер слухати чужі слова чужого бога? Брат казав, «Наші давні боги лише тупі...» Був вони дерев'яні, ні мій дурні, а цей, весь у ранах, як відважний воїн у стражданнях душі і тіла, у пишних молитвах Тоді я був слухняний дурний, а тепер мав би схаменутися, чи ж не окропиться кров'ю нового Бога і все життя наше Я виїхав до Дніпра там, де впадала в нього стугна Лід горів від перезахідним сонцем сосновий ліс наставляв на мене свої стовбури, мов мідні брами, кінь збуджено пирхав, вловлюючи чутливими храпами теплий дух домашніх тварин і смачних димів з поблизького селища, ще трохи, ще, я радів і тривожуся. чи ж туди їхав. Зненацька зкруче мало не з під самих копит мого коня безшелесно виник розчухрений старий, весь заїйний з обмерзлими довгими вусами, виставляючи поперед себе